Că vame și, și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. că Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vame și, și curvele l-au crezut. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. Am împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn.